Дія. Він знову був безсмертний і будував плани на майбутнє. П'ятдесят один? Та це ж дрібниці. Найкращий розквіт для чоловіка. Якщо, звісно, доглядати за собою. Чоловікові вашого віку потрібен догляд, про нього хтось має дбати. Мабуть, на цвинтарі людина в безпеці від пань, що шукає собі чоловіка. Ця думка, що раптом майнула йому в голові, зупинилася і завмерла поки він вдивлявся в простодушне привітне обличчя мері О'Міген, намагаючись прочитати в її погляді підступний умисел. Хоч і трохи заспокоївшись, він усе ж уважав за краще нагадати їй, де вони перебувають. — А ваш батько... — тут містер Белі зробив незграбний жест. — Він теж десь тут, поблизу. — Татусь? — Та ні, він був рішуче проти. Ні що не хотів, щоб його закопали, тож він удома. Перед очима містера Беллі постало гнітюче видиво, якого не могли розвіяти навіть наступні слова мері Оміген. Тобто його прах, звісно. Що вдієш? Вона знезала плечима. Така була його воля. А, а розумію. Вам не втямки, що ж я тут тоді роблю? Просто я тут неподалік живу. Непогана прогулянка та й краєвид. Разом обернувшись, вони стали вдивлятися в далечінь Над шпилями хмарочосів стягами мили хмари, і засліплені сонцем вікна виблискували міріадами слюдяних іскорок. «День просто для параду», – сказала мері Оміген. Містер Беллі подумав. «Їй, Бог, славна жінка!» А потім сказав це вголос, але відразу пошкодував. Вона, звісно, спитала, чому він так гадає. «Бо ну, у вас це так мило вийшло про парад. От бачите, скільки у нас із вами спільного. Жодного параду не пропускаю», – гордовито оголосила вона. «Обожнюю горни. Я і сама на горні граю. Точніше, раніше грала, коли була в католицькій молодіжній організації «Святе серце». Ось ви казали... І вона понизила голос, наче тема, якою вони збиралися торкнутися, вимагала урочистого тону. Ось ви сказали, що любите музику. А в мене вдома тисячі старих платівок. Ну, сотні. Татусь, поки не вийшов на спочинок, працював на фабриці грамплатівок. Покривав платівки шелаком. Ви Гелен Морген, пам'ятаєте? Я від неї безтями. Просто шаленію. «О, господи!» – пошепки видихнув містер Беллі. Рубі Кілер, Джин Гарлоу – усе це були його бурхливі, але минущі захоплення. А от Гелен Морган, білява, мов альбінос, привид, усипаний блискітками, що перелувався в огнях рампи, ох, і любив же він її. «А ви тоді повірили, що вона спилася і загинула через якогось ганстера?» Ну, яке це має значення? Вона була чарівна. Інколи сиджу я сама і відчуваю. Все, все мені набридло. І тоді починаю в'являти, ніби я Гелен Морган. Ніби виступаю в нічному клубі. Це комедно, знаєте? Знаю, підхопив містер Беллі. Він і сам обожнював вигадувати різні історії, які могли б із ним трапитися, якби він був невидимкою. — Дозвольте спитати, ви не зробите мені одну послугу? — Якщо зможу, із задоволенням. Вона набрала побільше повітря і затримала подих, наче пірнаючи в набіглу хвилю несміливості. Потім, ніби знову випливши на поверхню, сказала. — Тоді послухайте, як я її наслідую. І чесно скажіть мені свою думку, гаразд? Вона зняла окуляри. Їхня металева оправа так сильно врізалася її у перенісся, і під очі, що, здавалося, рубці на обличчя лишаться в неї назавжди. Очі оголені, затуманені, беззахисні. Дивилися розгублено, наче злякані раптовою свободою. Повіки з ріденькими віями тремтіли, мов птахи, що довго сиділи в клітці і несподівано були випущені на волю. А тепер, «Дайте волю своїй уяві. Уявіть собі, що я сиджу за роялем. Ох, пробачте мене, заради Бога, містер Беллі. Нічого, забудьте про це. Отже, ви сидите за роялем». «Я сиджу за роялем», – мрійливо повторила вона, і, відкинувши голову, прибрала вельми романтичної пози. Потім втягла щоки, і ротик трохи привідкрився. Містер Беллі вту ж мить закусив губу. Таким недоречним здався цей чарівливий вираз на пухкому рожевому обличчі Мері Оміган. Краще б він взагалі не з'являвся. Вона помовчала наче, перечікуючи музичний вступ, а потім заспівала. «Не покидай мене, побудь зі мною, бо ми з тобою одне. Коли ти тут, усе життя твоїм сяйвом осяєне, а без тебе...» Так порожньо і темно. Містер Біллі був приголомшений. Точнісінько голос Гелен Морган. І цей голос, такий теплий, вишукано гнучкий, ніжно вібруючий на високих нотах, здавався не наслідуванням, а власним голосом самої мері Оміген, природним виявом її сутності, прихований від стороннього ока. Помалу вона перестала позувати і тепер сиділа просто, заплющивши очі. Ти так мені потрібен у горі і тривозі. Я звикла завжди йти до тебе. Не покидай мене, покинута тобою, кому скажи мені нести свій біль? Обоє вони лише з великим запізненням помітили, що їхню самотність порушено. Чорною гусінню підповзла похоронна процесія, і всі її учасники, пригнічені, мовчазні темношкірі, з таким жахом витріщалися на білу пару, ніби натрапили на двох п'яничок, що задумали пограбувати могилу. Всі, крім маленької дівчинки. Побачивши їх, вона аж зайшлася сміхом, а потім ніяк не могла спинитися – Її судомний, і схожий на гикавку, сміх було чути ще довго після того, як процесія, відійшовши на чимало відстань, зникла за поворотом. «Коли б це була моя дівчинка?» – заговорив містер Беллі. «Ой, як же мені соромно!» «Слухайте, годі вам! Ну що тут такого? Це було прекрасно! Я серйозно! Співати ви можете!» «Дякую!» сказала вона і знову насадила на ніс окуляри, наче перепиняючи шлях сльозам, готовим хлинути. Повірте, я був зворушений. Знаєте, чого б мені хотілося? Щоб ви заспівали на біс. Можна було подумати, що вона дівчинка, які дали повітряну кульку, але не просту, а особливу. Вона все надувалася і надувалася. Аж поки не злетіла разом з нею вгору, і вона затанцювала в повітрі, лише в годи торкаючись землі носками черевиків. Потім опустилася на землю, щоб сказати. Тільки не тут. Може, почала була вона, але тут же знову знялася вгору і весело загойдалася там, у горі. Може ви якось дозволите мені пригостити вас обідом? Уже я вам змитикую справжній домашній обід а потім ми послухаємо платівки. Тривожна думка, підозра, що ще недавно безтілесним приводом прослизнула повз, тепер насувалася на містера Беллі важким тупотом. Тепер це була налита жиром істота, ширша поперек себе, ніж уздовж і Містер Беллі вже не міг її відігнати. «Дякую вам, міс Оміген. Це дуже приваблива перспектива». Сказав він, але тут же підвівся, поправив капелюха і обсмикнув пальто. «Якщо надто довго сидіти на холодному камені, можна застудитися. То коли ж?» «Та ніколи, ніколи не слід сидіти на холодному камені. Коли ви прийдете до мене обідати?» Містер Беллі вмів викручуватися. Від цього великою мірою залежав його заробіток. «Коли вам завгодно?» Відповів він, як ні в чому не бувало. Тільки не найближчими днями. Я працюю в податковій службі, а ви ж знаєте, як нам бідолахам ведеться в березні. Отак-то, додав він, знову витягаючи годинник. Час мені знову впрягатися. Та не міг же він, справді не міг, просто так узяти і піти, залишивши її сидіти на сареній могилі. Вона заслуговувала на ввічливе поводження, хоча б уже самими горіхами, та й не тільки. Адже це завдяки їй він згадав про сарні орхідеї, про те, як вони зіщурювалися в холодильнику. І взагалі вона славна. Щоб зовсім чужа жінка виявилася такою симпатичною, не чува річ. Найкраще було б послатися на погоду, але погода не давала жодного приводу для нарікань. Хмари порічали, сонце світило навіть занадто яскраво. «Стає свіжіше!» – оголосив він і потер руки. «Може піти дощ?» «Містер Белі. я хочу поставити вам одне дуже особисте запитання». Заговорила вона, виразно вимовляючи кожне слово. «Мені не хотілося б, щоб ви думали, ніби я запрошую на обід кожного стрічного і поперечного. Мої наміри...» Очі її блукали, голос тремтів, наче ця відвертість була лицедійством, що вимагало від неї непомірних зусиль. Тому я хочу поставити вам одне дуже особисте запитання. Чи думали ви про те, щоб одружитися знову? У відповідь містер Беллі забурчав. Так бурчить приймачу, нагрівається, перш ніж заговорити. А коли він врешті подав голос... Звуки його нагадували атмосферні перешкоди. «Що ви, в моєму-то віці? Я навіть собаки заводити не хочу. Що мені треба? Телевізор? Ну, пива трохи. Покер раз на тиждень. Чорт забирай. Та кому я до дідька лицого потрібен?» Але щойно він це сказав, як його вколола думка про овдовілу свекруху Ребекки. В минулому зубну лікарку Поліно Краковер, вельми наполегливу учасницю якоїсь родинної змови. А найкраща подруга Сари – настирлива мишка Нірка Полок. Як не дивно, поки Сара була жива, обожнювання мишки Нірки його бавило, і при нагоді він умів ним скористатися. Але після Сариної смерті, зрештою, оголосив мишці, щоб вона йому більше не телефонувала. І вона заверещала у відповідь. Усе, що Сара про тебе казала, чистісінька правда. Ах ти жирний волохатик, плюгаве вестерво. Ну, а крім того, крім того, є ще й міс Джексон. Незважаючи на Сарин підозри, вірніше, на тверду її певність, між ним і симпатичною Естер, ревною любителькою кеглів, ніколи не було нічого негожого. Нічого аж надто негожого. Але він завжди відчував, а останніми місяцями остаточно в цьому переконався, що якби одного чудового дня він запропонував їй випити з ним, пообідати, зіграти в кеглі, вголос він сказав: Я був одружений, двадцять сім років, цього кому завгодно на все життя вистачить. Але лише вимовляючи ці слова, він зрозумів, що саме тепер у нього визріло рішення. Так, він неодмінно запросить Естер пообідати. Потім зіграє з нею в кегля і купить їй орхідею, святково яскраву, пурпурову орхідею зі стрічкою лавандового кольору. А до речі, де проводять молодята медовий місяць у квітні, що найпізніше у травні? У Майамі? На Бермудах? Так, на Бермудах. Ні, я ніколи не думав про це, про те, щоб одружитися знову. Поза мері Оміган виражала напружену увагу. Моло здатися, що вона ловить кожне слово містера Беллі, та тільки погляд у неї був відсутній. Очі блукали, наче вона, сидячи в товаристві, старанно вишукувала чиєсь інше обличчя, яке обіцяло б їй більше надії. Кров відхлинула з її обличчя, і воно тієї ж миті втратило майже всю свою свіжість і привабливість. Вона кашлянула, він теж кашлянув, потім трохи підняв капелюха. Дуже радий був познайомитися з вами. «Міс Оміган». «Я теж», – сказала вона і підвелася. «Нічого, якщо я проведу вас до воріт. Ви не проти?» Так, він безперечно був проти. Йому так хотілося пройтися на самоті, насититися терпкою, принадою сяйливого, наче створеного для пораду весняного дня, лишитися самому з приємними думками про Естер зі своїм райдужним настроєм із цією твердою певністю, що він ніколи не помре. «Зробіть ласку», відповів він, підлаштовуючись під її повільну ходу. Вона йшла трохи припадаючи на хвороного. «Мені ж і справді здавалося, що це розумна думка», раптом сказала вона, наче заперечуючи комусь у суперечці. «А тут ще стара Енні Остін», Живий доказ, і ніхто мені не порадив нічого кращого. Розумійте, всі на мене насіли, виходь заміж. Від того самого дня, як помер Татусь, моя сестра, та й усі довкола твердять одне бідолашна мері, що з нею буде. На машинці друкувати не вміє, сценографії не знає, а тут ще нога й все таке вона навіть офіціанткою працювати не може. Що буде з дівчиною? З дорослою жінкою, яка нічого не вміє. З роду ніде не працювала, тільки доглядала батька. З усіх боків я тільки й чую. Мері, ти мусиш вийти заміж. Ну, про що тут сперечатися? Така мила жінка, як ви, неодмінно мусить вийти заміж. Комусь із вами дуже пощастить? Безперечно. От тільки кому? І вона викинула обидві руки вперед, наче простягаючи їх до Манхетена, до всієї країни, до далеких континентів. От я й пустилася на пошуки, я аж зовсім не лінива за вдачею. Але скажіть мені щиро, відверто, як жінці знайти собі чоловіка? Ну, хіба що вона красуня-красуня, або танцюємо в богиня, а якщо вона просто. Ну... Зовсім сіренька, як я Ні, ні, що ви, пробурмотів містер Беллі Зовсім ви не сіренька, ні А чи не могли б ви якось використати свій талант, свій голос? Вона зупинилася, смикаючи замок сумочки Не насміхайтеся з мене, прошу вас Бо йдеться про моє життя І твердо додала Ні, я найзвичайнісінька сіренька як і стара Енні Остін. А вона каже, єдине місце, де я можу знайти собі чоловіка, пристойну, спокійну людину, це стовпчик некрологів у газеті. Містерові Беллі, звиклому вважати себе ходячим компасом, було досить неприємно виявити, що він збився з дороги, і він відчув велике полешення, побачивши метрів за сто цвинтарну браму. «Значить, так каже стара Енні Остін?» «Так, а вона жінка дуже практична. Примудряється прогодувати шістьох на 58 доларів 75 центів на тиждень. Тут і їжа, і, і одяг, і все інше. Коли її слухаєш, усе це здається дуже розумним, адже в некрологах повно наречених удівців, тобто. Отже, так». Ідеш на похорони висловлюєш співчуття, от ніби й познайомилися. Або погожого дня йдеш сюди на цвинтар, або їдеш у Вудлон, там завжди прогулюються вдівці. Скучили за домашнім затишком і, може, не проти знову дружитися. Коли містер Беллі зрозумів, що вона говорить цілком серйозно, йому стало не по собі. Але водночас це було смішно. І він розсміявся, засунувши руки в кишеню і закинувши голову. На його зразок Мері Оміган розсипалася коротким смішком, від якого знову порожевіла і пустотливо прихилилася до плеча містера Беллі. «Бо я й сама, – сказала вона, хапаючи його за рукав, – я й сама розумію, що це смішно». Раптом вона знову стала серйозною. «Так, але...» Саме так Енні знайшла собі чоловіків. Обох. Спершу містера Крукшенка, а потім містера Остіна. Отже, це все-таки розумна думка. Ви не згодні? Чому ж? Згоден? Вона знизала плечима. Але в мене нічого не виходить. Взяти хоча б вас, наприклад. Уже здавалося по у нас з вами стільки спільного. Колись вийде... Кинув він, прискорюючи крок. «З іншим хлопцем, моторнішим за мене». «Не знаю. Мені траплялися чудові люди. І щоразу все кінчалося отак. Як у нас із вами...» Почала була вона, але так і не договорила. Її увагу привернув новий прибулець, що з'явився у воротах цвинтаря. Верткий коротун із вельми енергійною ходою який весело насвистував на ходу. Містер Беллі теж його помітив і, побачивши, що на рукаві його пальта з яскраво-зеленого твіду нашито чорну жалобну пов'язку, промовив. Бажаю успіху, міс Оміган. Дякую вам за горіхи. Текст читав Ярослав Макеїв.